Десятий піт, поляючи дрова для весільної кухні, хоч сам давно скинув сорочку та майку. Зятюк не звільнив жодного гудзика на грудях. Сам факт весілля в Богданіці завжди розцінювався як видатна подія, про яку багато говорилося до реєстрації після неї. яку довго обговорюють на вечірніх посиденьках, у ланках, в магазині, по дорозі на Яготинський ярмарок, біля криниці на фермі, навіть під ковдрою на двоспальному ліжку. Коли поснуть потомлені діти. Купання ганченого жениха кинула на їхні весілля майже міфічне марево, в теплій затінку якого Богданівка виявляли свій розкути, і ба навіть зухвалий характер, що стиха існував собі будень, орючи та сіючи, множичи дітей та трудодні, але не проминав нагоди показати себе, коли трапиться гідна того подія. Катерина знала про це, бо сама була часточкою саме такої Богданівки, данього козацького села, що почалося з однієї глиняної хати який заночував гетьман Богдан Хмель, їдучи якось із Переяслава до Пирятана. В чепурній мазанці, розмальованій веселими півниками, мальбами, соняшниками та барвінком, ніби жила вдова-козачка з десятьма незаміжніми дочками, так схожими одна на одну, що рідна мати не завжди їх розпізнавала. Кінь Богдана Хмеля пошкодив ногу, і гетьман чомусь був що як градова хмара. Віддовині пива не дали йому радості. Він країв хліб посолодженою шаблею, кілька разів з необачки перекидав ліктем глиняний кубок з медовицею, розглядав строкаті вишивані рушники над вікнами та іконами мальованих півників, що хитро підморгували йому з білого комина, подряпав руку об свою інкрустовану булаву, смоктав простеньку полив'яну людечку і смуток морщив його й без того зморшкувати чоло. У молодих козаків, що супроводжували гетьмана, очі горіли, як булатні мечі до схід сонця, бо вдовинні дочки десятьма поглядами їх печуть, бо й самі згоряють у пісні. Тож не хмари наступали, не дрібні дощі накрапали, як душа козацька-молодецька і з тілом розлучалась. Десять дівочих голосів ділили порівну між собою такий чорний смуток, що здавалось, і щорніється біла хата, зутліють білі вишиті рушники над образами, Намальовані півники на кумині, що журба спопалить навіть землю під їхніми ногами. Орли чорнокрильці налітали, у головах сідали, на чорній кудрі наступали, з-під підлоба чорні очі висмикали, а ще зозулі налітали, у головах сідали, як рідні сестри, кокували. Богдан хмель важко хилив голову, довітенькі пальці його рук сплітались між собою у залізний замок, моторошно похрусткували. А ще дрібна птиця налітала. Коли жовтої кості тіло оббирали, говки сіроманці находжали, жовту кість по валках розношали. Молоді козаки ховали один від одного очі та й кома стискали під столом прохолодне руків'є шабель. Молода, несамовита кров бургала і дзвеніла у їхніх жилах. Репіли постогнували під ними дубові лавиці, прив'язані до дубової припони коні, рвали ремінне повіддя і молотили копитами сонну землю. Під зеленими яворками ховали – Євшан зілля укривали. Гетьман Хмель думав про те, що цієї туги його народу і вистачить ще на багато століть, не на одне покоління, бо круто замісилася доля цієї землі. Ой, круто. Але бо сама історія обрала Україну під свій кривавий тік для осатанілого гулюбища орд, що заповзялись випробовувати живучість молодого народу. Журба його вже не міщується в серці, розливається по піснях цьому зухвали веселому люду до лиця б і веселіша пісня, ха співає, такої, яка співається, може саме Туга не дасть цьому зледащити і стати забудьком. Те, що пишеться зараз шаблями і кров'ю, таки перейде у слово. Цей народ потім народить поетів, і слово стане безсмертним. До старого, втомленого війнами, виснажливого дипломатичними хитрощами гетьмана, дедалі частіше підкрадалась думка про те, що його життя вже минуло, що він уже От гетьманував. Він думав про те, що на його совісті немає несправедливих воїн, і все ж таки ці війни викошували цвіт народу. Інші нації он уже пишається своїми філософами та мислителями, А ця все ще знемагає у війнах. Бо смикають її всі, кому не ліньки. А пора б уже злізти хлопцям із коней, щоб дівчата заспівали іншої. Пора, гетьмане. Так мусиш і вчинити, поки тобі вірять поки про тебе співають лірники по ярмарках. ото стань плечем до плеча з московитами, бо ближчого брата в тебе немає. Думай, геть мене думай, бо, може, цим ти увінчаєш своє многотрудне життя? Дівча пісня скінчилася, але в хаті настоювала смотрушне гнітю ще тиша, яку запопадливо випробовував під піччю цвірком. Скільки козацьких кісток тліє по яругах, а на випиті дівочі уста в'ягнуть від пісні про смерть коханого, який наспіх торкнувся і його ж хвост, коли прощався і з розгону літав у сідло. Вона множилася на Україні пісень, коруків і вовків.